Book two. 46. 46. På diskoteket. På diskoteket. På diskoteket. är den här platsen ledig. Är den här platsen ledig? Får jag sätta mig, h o s e k a r jag sätta mig, Jose? Tjänar du? Gärna. Gärna. Känner du till m u s i k e Vad tycker ni om musiken? Vad tycker ni om musiken? เสียงดังไปนิดครับลิตร for högjud ลิ for högjud แต่วงดนตรีเล่นดีมากครับเมนบันด์ท์สเ l ลาร์เวลดิตบ a าเมนบันด์ท์ส l ปลาร์เวลดิตบคุณมาที่นี่บ่อยไหมครับเอ็นย์อีออฟตาฮาร์เอ็นย์ ไม่บ่อยนี่เป็นครั้งแรกครับแ e ่เดี๋ยวเป็นครั้งแรกผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับาทเลยนรัคายไมาเครับนรไมครับ อีกเดียวอาจจะไปครับ senare kanske senare kanske ผมเต้นไม่เก่งครับฉ a นไม่สามารถเต้นได้ดีฉันไม่สามารถเต้ง่ายมากเลยครับนั่ผมจะแสดงให้คุณดู Jag ska visa er. Jag ska visa er. Inte är det något. En annan gång. n e är e t n å g En annan gång. k ä r du någon? Väntar ni på någon? Väntar ni på någon? Ja, jag väntar på m n k ä r Ja, på min vän. Ja, på min vän. Han är här. Där borta kommer han ju. Där borta kommer han ju.